Тобі що, 15 п'ятнадцять років? Та я пальцем до тебе не торкнуся, якщо ти не схочеш. Ну, хто злидар, хто крес. Це ми ще подивимося, обрадовалась шляхтанка. Він хитрий, як лис, чи як той вовк, що запрошує ягнятко прогулятися до лісу. А раз, дюхими. на цей раз умовили. Чаювати, то й чаювати. Хоч мій дім, моя фортеця, вважайте, що ваша дипломатія бере гору. Ходімо. Ого, скільки квітів, просто зимовий сад, роззирався він у вітальні. Наш уголок я вбрала цвітами. Буде кому поратися на дачі, схоже, що моя хазяйка. От тільки яка вона в ліжку, як Ванда, як Леся, Еля, а може, може, як Ольга. Не сам, як мимохідь поте руки і стиснув долоні. З Ольгою розв'язатися вона... Заїздить його до смерті, коли б у тих зойках не було більше вдаваного, гроші його потрібні, от що. Корінці книжок на стележах його засмутили. Нічче, Шопенгавер, якийсь Свинниченко покреслені олівцем, читані, перечитані сторінки, не жіноча література. Нащо воно їй? І море поезії. А в тій закритій стінці теж книжки. Вона зосереджено поралася над грінками і тільки мугикнула на підтвердження. Та вже вона не захоче кинути свою рабську примітивну роботу? Ні, мабуть, не захоче. Він дивився у вирізі і сухні, і вже не хотів, її так замріяно розімліло, як у кафе. За ці ніколи не розгортувані ним вірші, книжки, за іронічний, незалежний сміх і якусь самодостатню, здавалося, трохи зверхню іронію, йому закортіло взяти її як дівку, зґвалтувати грубо і... назавжди. Або або покинути її як підстилку, зім'яти, розчавити вгрузнутою ненависну плоть, що має таку владу над ним, вільним і багатим, і ніколи не повертатися до неї, переступити й все. Він зробив недвозначний рух і обпікся глузливою усмішкою, що заграла на вологих устах жінки. Меценат полюбляє нерівну боротьбу. Після чаю він мостився на колінах біля її ніг і, втупившись в екран телевізора, глухо й жалібно попросив. «Погладь мене по голові!» Юлія пирснула. Втім, зауваживши напружену серйозність його обличчя, змовкла, Втрималася від коментарів. Взаємна пауза була такою неприродною, що вона не самохід торкнула його кучері. Йохим заплющив очі і поклав голову на її коліна. «Які в тебе ніжні руки?» Так мене мама жаліючи гладила в дитинстві після того, як батько карав. Їй стало шкода його мами. Вона мовчала, потім підвела долонями його лице. Пильно подивилася в очі. Юхим здався їй схожим на кота, Який від ласки господині осьось замуркоче. «Ви правильно зрозуміли, вам пора йти. Невже ти здатна виставити мене за двері? У негоду, в ніч? Та я клянусь тобі, що не торкнувся й пальцем до тебе, Якщо ти тільки не схочеш цього сама. Я спатиму тут на підлозі, як пес біля твого ліжка. Дозволь мені, дозволь, не проганяй мене, Це не милосердно. — Я знаю, я відчуваю, ти не така холодна, як хочеш здатися. — Нічого я не хочу. Юлія роздратовано отсунула його голову і бредливо одірвала чіпкі руки від своїх стегон. Рішуче підвелася. Тіло її не хотіло жити окремо від розуму. — Хочеш, хочеш, несподівано для самого себе, аж вирискнув Юхим. — Ти вагаєшся. Ти поводиш себе як церемонна баришня-фарисейка, як капризна, манірна дурепа. Ну, не ламайся. Я все зроблю, що обіцяв. Я дістану твоїй мамі цю нещасну пральну машину. І холодильник теж. І тобі все-все. Ти нічого не потребуватимеш. Ти не пошкодуєш. Я не такий старий, як ти думаєш. Жодна жінка не жалілася на мене в ліжку. Тобі сподобається. Побачиш. Ти не пошкодуєш. Я оточу тебе такою турботою, що тобі не снилося ніколи. Юлечко, будь розумницею, і прошу тебе. Коли я чую слово оточити, я розумію, що оточують і мені зразу хочеться вийти з оточення. Голос її був безбарний, і слова падали Юхимові на голову, як повільні холодні крапі. Уже пізно, Юхиме, на вас чекають вдома. Він хряснув дверцятами своєї машини, хоч завжди був делікатний з власністю, і безсило застогнавши від приниження своїм колінкуванням, брудно вилився. Подумаєш, недоторка, цілочка, та до мене побіжать не такі красуні. І молодші. І розумніші, подумаєш, набиває собі ціну. Обійдемось. Дорогая, я, дорогою, дорогі я оба. Чи тебе? Не прийшовся. Потрібна ти мені зі своїми віршами, як торічній сніг. Більше він їй ніколи не подзвонив. Скінчилися троянди, цукерки, і Юлія відчула навіть полегкість, що все стало на свої місця, що вона не піддалася на умовляння, а була обережна і далекоглядна, не продалася за обіцянки, і тепер їй не соромно за себе. Так воно то так, та лише згадувала інтимний присмерк кав'ярні ретро і чоловічий погляд, що явно милувався нею збоку і ніби роздягав її, не здатно пручатися і перечити. Душа її нараз починала скімлити і стогнати. А Марка їй послав Бог. Коли прокинулась в реанімації після видалення пухлини, першим, кого побачила ще в наркозному тумані, був він. Лежала під крапельницею з льодом на животі, і власне тіло здавалося їй затерптим і чужим. А цей незнайомий довгань у тіснуватому в плечах халаті справді скидався на посланця небес. Від почуття безпорадності і жалю до себе на очах у неї проступили важкі сльози.